Полинула похмура душа козацька у високу високість, хмурячись та гніваючись, та надто чудуючись, що так порано вилинула з такого примісного тіла. Ще не встиг хорунжий ухопити за чуприну отаманську голову, щоб причепити нюдо кульбаки, аж той нагодився вже запеклий месник, як яструб попід блакитю пливучи. Окрутившись, кілька разів на міцних крилах, в момент зупиняється, розпластавшись серед неба, далі оповкою звідти, на підзьомкаючого при самій дорозі перепела, отак саме Остап Бульбенко орлом налинув і налегав мотусом за шию хорунжого. Ще дужче побуряковів червоновиди хорунжий, як стягла йому горло цупка петля. Ухопивсь був він за підстоль, але, тіпаючи з корчу рука, не здужала налучити, і куля дурнісінько зазищала степом. Остап відв'язав біля його кульбаки шовкову мотузку, котру мав при собі хорунжий, щоб в'язати бранців та його ж мотузкою, зв'язавши йому руки й ноги та припнувши до луки, край мотузки поволі ляха за собою полем, гучно скликаючи всіх козаків зуминського кур'я додати в останні шаноби своєму отаманові». Як зачули уманці, що корінного їх хотами Бородатого вже немає на світі, збіглися, облишивши січу взяти його тіло, та й тут аж стали раду радувати. Кого б їм за корінного собі обрати? Врешті поклали. «Шкода». Радувати. Краще не випаде нікому стати за корінного, як Бульбенкові Остапові. Нема що він від усім молодші, але ж бо за те в його й розуму стече за старого чоловіка, знявши шапку. Остап подякував усім товаришам за таку повагу, не вмовляючись ані молодістю літ своїх, ані молодим розумом, добре знаючи, що час воєвий. Та й не до того теперенька... А зараз повів їх просто на вражі лави, та вже уявив йому всім навіч, що недурно його обрали за отамана. Почули ляхи, що не переливки, та відступивши, перебігши полем, щоб то зібратись на другім краї. А пронизистий полковник подав гасло чотирьом свіжим сотням, що стояли собі осторонь гону біля самої брані, загуло відти картеччу на козаки, але мало кого влучили with <laughs> Кулі дістали козацьких волів, що, здичившись, дивились на криваву тую бучу. Страшенно риванули злякані воли, повернувши на козачий табор, поламали ковані вози, чимало козаків задавили. Але Бульба, вихопившись тим часом з залоги своїм полкам, кинувся, тюкаючи навперейми їм, з переляку завихрився, на у увесь скажений гурт, та й на тисяча Ростісінько наляцькі полки збив верхівнів, усіх скуйовдив та й розпудив. Ой, спасибі ж вам, сірі, воли половії, вукали запорожці, то все у дорозі услугували, а теперенька й навою. У великій пригоді стали, та й налягли, чимну ж ляхів знов. Багацько тоді полягло ворога, чимало залучило собі доброї слави метелиця, шило, обидва писаренки, вовтузенко, та й не трохи було й інших. Побачили ляшки, що нарешті скрутно припадає, та, викинувши корогов, гукнули відчинити міську браму. Відчинились, скріплячи окута залізом брама, та й прикрила тиснячихся мовець тих у кошару, потомляних та пилом припалих верхівнів. Багато запорозця погналась було за їми, але Остап зупинив своїх уманців, погукнувши. «Ей, панове, не зближайтесь до муру, шкода, небезпечна річ». Щира правда, бо з буру грюкнули, сипонуло чим попадя, і симало козаків здобулося лиха, а кошови на той час, нагодившись, вшанував Остапа, додавши, от і новий отаман, а герой військовий як би старий. озирнувся бульба подивитись, хто там новий такий, той отаман, коли зирк.